kita akan mendapati di akhir Ramadan kesempatan yang tidak akan didapatkan tidak akan didapatkan di luar Ramadan satu malam yang yakni dengan lailatul qadar man qama lailatal qadar imanahu wa tisadan naghshira lauma taqaddama min dambi barang siapa salat malam di malam derah terfader, maka akan diampuni dosa yang telah lalu dengan syarat dia mengerjakan itu karena iman dan berharap ta'ala. Nabi alayhi salatul Al salam berjuang di sepuluh malam terakhir yang derah terfader terjadi di salah satu malam malam itu, terutama di malam malam janji. Nabi alayhi salatul Al salam menghidupkan malamnya. Nah, dia ada yang salat salam. Sedang lazara merancangkan ikatan sarungnya, yakni mengurangi konsumsi makanannya ataukah menjauhi istrinya. Baik pada ahli dan juga ikut membangunkan keluarga. Ini Menghidupkan malam itu. Ah ya laylah. Al-Quran menghidupkan malam itu dalam masih tidak tidur sama sekali. Dan ini tentunya butuh perjuangan. Oleh karena itu Nabi SAW berertikas. Di sepuluh malam. Di sepuluh hari telahir Ramadan. Barang siapa diberi kekuatan dan kemudian oleh Allah. Fadalika khairun lah. Wa azbal. Itulah. Yalagi usama. Dan kebaikan besar baginya. Agar bisa mendapatkan keutamaan malam itu. Khairun min al-fi syahr. Yang dilahir daripada seribu bulan. Ibadah di malam itu. Namun ya ibadah Allah. Barangkali sebagian tidak mampu mengerjakannya. Namun tidak menutup. Tidak menutup upaya untuk bisa meraihnya. Apakah di rumah. Ataukah menempatkan diri datang ke masjid? Meskipun hanya di malam harinya Jika tidak mampu etikah Tidak mampu etikah Sepuluh hari terakhir siang dan malamnya Berusaha datang di malam harinya Tinggal berdiam di masjid Mufasuskan diri untuk Beribadah di malam itu Salat tarawah Baca Quran, zikir, doa Di sepuluh malam terakhir itu adalah salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh agar tidak luput malam itu meskipun tidak mampu mencontoh Nabi Alaihi Sallam karena keterbatasan yang dimiliki wallahul muaffiq Astaghfirullahi li walakum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa khams